Uh, Laforon -e bildu zizen hoge eta zergaitik. Zergatik uh, Oiier uh, oa herritatara herritik hoiteko uh, baiimenek gezuelako joan den azorotik gotik eta behar horren salatzeko eta suste, familiaen sustengatzeko. Nahi gauzu iniziatiba bat edo hasi du herrian petizio baten sortzeko eta petizio hortan eto, proposatu izan dugu eta auzo herritako hautetxe guzier, hautetsi edo auzapeez guer eta gehien gegineek parte hartu dute. Eta herriko hemen elkarteko edo komertxant batzuer, Eta hori, sedea da horren banatzea gero herrian, etxez etxe, zetxe, eta denek jakin ezaten zer den oierren egoera. Abia puntu bat bezala, hori presentatu dugu, haute txizomeitur, behaz, izan dira haute txizia umdiagertu deputatudo deputatu general edo auzo egitako auza pezer, hori. Abia txepundu bat bezala, eta hori gaur kostean duzu bezala, hemen diren jende guziek, beren izena meiten dute, parte hartzen dute, eta biaren jarri bat izan gero internet bidez, sinatzen ahalko da. Malvina Jekaldezira? E, oie joaren e, eskalaguna. E, gaurkoan e, elkartasun hori nolabizi duzu hemen lagisuruan. Ideki dugun bideari buruz sustengu handi bat hartzen dut. Ergitarrek hartu duten iniziatiba bat izan da peticio rentzortzea eta lehenik haute etxe, etxe eta ergitarren ergitar gana joan ez, guai publiko ahondira zabalduz eta, ara, e, ni gazpimak adatu nahi nukena, egoera untan, dela oier zigortzeaz gain hor, ni zigortua naizela emazte gisa eta gure aukak ere, ez guela ulertzen hor baiteak bere kondenatzen dako ezten etxeraitzultzen ala, gu gira kaltetua ere, berekin ez gaitezkelako normaltasun osoan bizitzen al. Neiztiko junduak zizte, hola? A, abe, izan zenetik, soluzio bat anagtean atxeman nahi ginoen. etxera itzuli baino donosti irakete guretzat zaila baitziren egunerokoan joan ginean egitea, egunerokoan augeak aktivitateak bat dituzte. Antolak eta ondia da, ara joa ite, joan ginak eginez eta akigaji da. Aki Orduan, uh, azza, f, abendutik joz, uh, sugara mug dira joaitea erabaki zuen oiezek, han uh, sustengoan bidez ere lortu bai ginoan apartamendu bat. Beraz, egoera hori konpondu artean handa. Beraz, somaitira bete jadanik, luzatzen ari da eta hori da zaina. Nogena, ere, etxeak direla barakigu urta uh, jiletik, nola pastena? Ba, horrek, ere, tentxio bat, uh, Gaitzen du, egoerari. tentsio bat ez anormaltasun osoan bizi, ara. Bide hartu behar da, mugapasa behar da, gure eskubidetan bideetan gira, aitaba tengana joita. Beraz, beraz, joan ginak iten ditugu, baina nahi, beti tentxio bat, gehiago da, bai, mugauri ere. Gaur komezuaz, zein da, zuhiri duriko, guztien jende, aida Elkartasuna da gaurko itza? Elkartasuna eta uste dut uh, horizonte gusietako jendea hor dela ikusten dutelako elako befamilia bat urratua. Eta beraz ordenak elkartzen dira zentzu dela jaiteko eta guk horrekin haintzina segitzen lortzen dugu.